A névtelenek nevet kapnak. Nagy tél volt, hó és hideg, mikor basa teje apadozni kezdett. A kölykök gorombák voltak már, apró éles fogukkal össze-vissza sebezték emlőjét. Gyötrelem volt a szoptatás, ösztönei azt parancsolták, hogy vessen neki véget. A kölykök havon kergetőzve várták, mikor jön meg a vadászatból. Alig lépett a szigetre, megrohanták, majd földöntötték. Fájó sajgó emlőjén húzkodta be őket a kunyhóba. Megnőttek, megnyurgultak, testűs lett, és semmi sem volt nekik elég. Megették volna az anyjukat. Húsra kellett őket kapatni. Basa két napon át lesett a nagy ékekben húzódó ludakra, míg rájött, melyik tükrön éjszakáznak. Telephelyüket aztán nem volt nehéz megtalálni mutatta a teknőforma forma a jégen, melyet testük melege olvasztott ki, s sok madárpiszok. Éjszakára lesben állt a közeli náldasban, s hajnal előtt, mikor legkevésbé szemfüles a lúdnép, óvatosan közébük lopakodott, és kettőt megfojtott a csapatból. Egyiket javarészt megette ott helyben, kisebbik felét a hó alá kaparta. A másik óriás madarat vitte haza. A kőkök elébe bogdácsoltak, mint mohó ügyetlen kis manók a hajnali szürkületben. Szinte úszniuk kellett a magas hóban, s vékony hangon vakkantva evickéltek az anyjuk emlőjéhez. Legelől a szürke, aztán testvérei, csak a kicsi maradozott le féltékenyen vinnyogva. Az édes jó emlők már előttük lengedezett, s akkor váratlanul közébük csapott az anyjuk, keményen és hangosan borogva. A kőkök szétgurultak, elmerültek a hóban, onnan csodálkoztak ki prüszkölve és méltatlankodva, hogy mi történt türelmes és tápláló anyjukkal. Még egyszer rohamra indultak, de a hatalmas mancs megint közibük söpört. Ezt már komolyan kellett venni, csak a kicsik vonyítottak a fájdalomtól, a csalódástól. Basa tette a nagy vadlibát, és biztatóan az orrával. A kölykek elhallgattak, s gyanakodva nézték az óriási tollast, aki nem mozdult, csak ernyaklott a havon, de azért igen félelmetesen mutatott. Anyuk még egyszer biztatóan és parancsolóan rájuk mordult, és megbőkte a libát. A kicsik óvatosan közelebb nyomakodtak, farkokat behúzták, és kerülgetni kezdték. Végre a szürke neki merészkedett. Vadul belerántott a liba has tollába. A liba láb megmozdult, ettől hátraúrott és felborzolt szörrel morgott vékony gyerek hangján. Hogy a liba nem mozdult többet, megint oda és belekapott a tollába. Most nem történt semmi baj, hát morogva tépte, rángatta a tollgúnyát tovább. Rossz volt. Óra szája tele ment pihével, tűzszögött, harákolt, körmével kaparázta a fejét, míg nagy nehezen kifújta, kiöklendezte. Közben a testvérei is rángatták a libát. Ezt se hagyhatta, s bármennyire gonosz volt is a tólpihe, újra neki támadt. Basa egy ideig nézte kölykei veszöklődését, aztán néhány nagy harapással megnyitotta nekik a húst, s a kölykök csemegézve morogva tépdesték a libát, nyalták a vért, s kaffogtak egymásra irítségükbe. Először ettek húst, először kóstoltak vért, s íz lett nekik. Két lábra kapaszkodva ütögették fejüket a nagy ételhalmazba, onnan vonítottak, kaptak ki a másikra. A legkisebb sírva téblából körülöttük, a három nagy mindig ellökte kiszorította. Végre elteltek, s elégedetten szuszogva potyantak vissza a hóra. A legkisebb, mikor testvérei utat engedtek, s befejezték a lakomát, felkapaszkodott a liba meldombjára, Belecsúszott a húsostálba, s ott ette falta a lassan hűlő húst, mintha valami mesebeli barlangban lenne. Anyja emelte ki talpig vörösen szőrére vékony kristálylemezekben ráfagyott a vér. Így kezdődött a kőkök önállósodásának nagy korszaka, mikor húsevő lesz a ragadozó állat tejen élt kicsinyeiből. Illő volt, most már nevet szerezniük, és az sem sokáig váratott magára. Egy téli napon basa a vadászni jár. A kölykök magukban ugrándoztak a kunyhó előtt. Gyönyörűséggel izgatottan járták legfőbb iskolájukat, verekedtek. Kettő összehakaszkodott, meghemperegtek, akkor a másik ott termett, rájuk vetette magát. Egy ideig összekavarodott teste örvény lettek, fröccsent a hó, és lábak kapálóztak, melyeknek hova tartozását nem lehetett megállapítani. Aztán szétváltak a testvérek, s végig szaglázták a küzdőteret. Így gyakorolták magukat a lábak, az izmok, a fogag eljövendő feladatukra. A legkisebb vette először észre megmerevedve, hogy egy idegen állat közeledik feléjük. Hófehér bundája beleolvadt a hószínébe, csak mozgékony szimatoló fekete orra, s farka vége a kis fekete bojt el. Néha négy lábával bele süppett a hóba. Olyankor úgy látszott, mintha egy vastag, bundás testű kígyó közeledne, mert az idegen állat rövid lábú, hosszú testű volt. Dereka ide-oda hullámzott, mint a kígyó testek úszás közben. Egyszerre eltűnt a szemük elől a hóba, s néhány lépéssel arré bütötte ki fejével a hókérgét, mintha víz alól bukna elő. Alacsonyabb és hosszabb volt náluk, először ilyetten bámultak lapos sunyi képébe, kis bogyó szemébe, mely fürkén villogott ide-oda a kerek kis fejben. Az ismeretlen állat lassan, félig kúszva közeledett, inkább mulatságosnak, mint félelmetesnek látszott. A kőkök megbillenő farkincával nézték, kutatták, a legkisebb vidáman elébeszögdécsel lehasalt előtte, s játszani hívta. A hermelinbe, mert hermelin volt az ismeretlen állat, mintha villám volna. Alig látható cikázással a kicsi hátán termett, kegyetlen éles fogát belemélyeztette a nyakába. A kölyök rémülten felvisított, egyet-kettőt dobott magán, hogy halálos lovasát lerázza, de hiába. Akkor megadóan leroskadt a hóba, torka körül halványvörösség szivárgott a bundájára. Testvérei ijetten nézték. A két fehér bundás sietve húzódott vissza a kunyhó védelmébe, csak a szürkében lobbant fel a harcos vér. Esetlenül és vadul vetette magát a fürge, kígyó mozgású hermelire. Az gyorsan elengedte áldozatát, szembefordult vele. A kicsi érezte, hogy gyilkos lovasa elengedi, sírva, vonyítva gyorsan a kunyhóba. A hermelinnek nem volt komoly ellenfele ez a pár hónapos ügyetlen szürke kutyakölyök, akármilyen nagyra fejlődött is. Izmai úgy lögték előre, mintha nem is lenne teste. A kis szürke még nem dobta el gyenge tejfogait. Esetlen kölyök kutya mozgása szinte bénának mutatta cikázó ellenfele mellett. Csak a súlya és magassága segíthette ebben a harcban, végveszedelmében. Egy pillanatra sem félt, valami gyilkos, vörösköd borult kisi szemére. Nyakán vadul meredezett a szőr, és nem látott más, csak a hófehér támadót. A farkas vadsága párosult benne a kutya elszántságával, apja és anyja vérelökte egyszerre szívébe a két faj jellemét. A hermeli már is hátára pattant, mélyeztette fogait, az ütő ered kereste. De most nem a legkisebbel került szembe. A kölyök hirtelen hanyat vágódott a hóban, s le akarta dörzsölni magáról a fehér menyétet. Az azonban olyan volt, mint a villám. Már is a kutya hasára pattant, onnan tört a két mási lábon át a torok felé. A küsszürke felvonyított, mikor az éles fogak belemartak, aztán egy árva hangot se engedett hitőbbé. Némán verekedtek. A hermelin fürgén ide-oda pattogott, hol innen, hol onnan támadott. Mennyét fédék szokása szerint mindig a nyakra, a kutya pedig igyekezett súlyával a fürge gyilkossal nehezetni. Vágták a havat, szakadékok és kráterek mutatták a küzdelem nyomát. A hermeli más körülmények között már elengedte volna szívós prédáját, de mostanában rosszul fizetett a vadászat, szeme égett az éjségtől. A kutya már gyengült, és ő meleg vért akart inni, kiszívni az életet, hogy maga tovább élhessen. Őrjönve ugrott az ostoba kölyök kutyára. A szürkében váratlan ügyesség és értelem támadt fel. Lelapult a mennyét ugrása előtt, és mikor a szél tévesztve melléje huppant a hóba, egy pillanat alatt rajta volt. Ki gyenge foksodát összezárta a fehérnyakon, és egész testét rádobta a kígyózó hófehér ellenségre. Most megfordult a kocka. A hermelin dobálta magát, ki akar csúszni a kutya alól. Karmaival hasát is mellé tépte, fogával melső lábát és vállapját. A kölyök merősebb, merővér volt, fejbőrét feltépte az ellenség, s a szemébe folyóvér félig megvakította. De nem engedett. Görcsbe zárult álkapcsával szolította a hermelin nyakát, s félig eszméletlenül nehezedett rá. Egyszer aztán a hermelint nem mozdult többet, fényes, fekete orra megszürkült hirtelen. A kölyök is félig holtan feküdt mellette, csak szolította, szolította a nyakát. Néhány pillanatig így feküdtek, akkor vette csak észre, hogy győzött, hogy a fehér vérszívóban nincs már élet. Még egyszer megrázta, hogy biztos legyen a dolgába, a Hermelin teste lágyan ellenállás nélkül hajladozott. Most elengedte. Arriptán torgott a hóban, elvakult szemét dörzsölte, míg újra tisztában nem látott. Akkor visszament a zsákmányához. Testvére is előmerészkedtek a kunyhó védelméből, Óvatosan közeledtek, aztán látták, hogy a gonosz fehér állat nem mozdul, nagyokat ugrottak, és siettek részt kérni a dicsőségből. A tetem mellett azonban újabb ellenséget találtak. Fivérük véresen, féltékenyen morogva támadt rájuk, és előzte őket, aztán visszatért a hermelinhez, és kezdte a részeit, ahogy anyjától látta. Basa már messziről megérezte, hogy odahaza valami nincsen rendjén. Máskor óvatosan kerülgetve tért haza, most nádombokron átverte a havat a sziget felé, szájában egy fiatal nyúllal. A nádas téli madarai ijedte rebbentek el a útjából. A szigeten megérezte a vérszagát és az átható menét bűzt. Rohant fel a domra, aztán olyan hirtelen lassított, hogy méternyi darabon húzta a havat, egészen a fagyos földig, csákjázó tompa körmeivel. Két kölyke a kunyhó mellett állott, és ívikedve vinnyogott. A harmadik, a szürke, egy megölt hermelin fölött hasalt, saját vére összekeveredett a zsákmány vérével, s marcangolta a fehér ragadozó bundáját. A negyedik kölyök sehol. Basa éleszimeta is megzavarodott a sokféle szakban, ide-oda kellett szaglásznia, míg orra a kunyhóig vezette. Ott ledobta a nyulat, bement. A kicsi az almon feküdt, még most is rémülten szörgött, és mindenáron sebesült torkát szerette volna nyalogatni. Óvatosan megfogta, kivitta a világosra, és átvizsgálta feje bóbjától a farka végéig. Nem sok bántódása esett a kicsinek, csak nyakán szivárgott sok-sok apró sepphely. Segített neki lenyalni őket, s a csupa vér negyedik kölykéhez futott. Az felnézett anyjára, amikor közeledni látta, s megint visszaütötte a zsákmányra a fejét. Basa el akarta venni tőle a rosszagú prédát, de a kölyök dühöngeni kezdett. Még őt is megtámadta. Néhány kemény ütéssel kellett észre téríteni. Bevitte a kunyhóba, ott letisztogatta róla a vért. Csupa mélysebb volt, de meg nyikkant, míg a gyógyító nyelv végig-végig melengedte, nedvezte. Basának ezébe jutott a kölyök farkasapja, s elnevezte nagyvadásznak. A másik sebesültön rajta maradt a kicsi név.